Така, това беше първата лекция извънредна и трите лекции, както казах. Първата за общи неща за медитацията. Общи, но важни. Времето в духа не е време, то е състояние. Дълбокото безмълвие е тайнство на древното прасъщество. Значи искам да кажа, безмълвието не е мълчание. Мълчанието е по-низка степен. Дълго време трябва да зрееш в мълчанието докато го направиш свещено, за да ти бъде позволено да влезеш в безмълвието. След време специално ще говоря за мълчанието и безмълвието. Колкото и да медитираш, ти трябва да си призован в това древно таинство безмълвието. Ти трябва да изумиш Бога с голяма чистота. Бог може да бъде изумен с голяма чистота, защото в човека има тайни усилия по този въпрос. Дори можеш да го изненадаш, за да прозреш правилно това безмълвие, а то е древен озарител на мрака. Безмълвието, тишината, това е едно от древните тайни имена на Бога. Това безмълвие е древното място, и тук се случва истината. Но тук няма никакъв ум. Никакъв ум, никакви примеси. Тук се случва истината. Тук хора, които са в ума, т.е. ментални хора, мисловни, не могат да препарят. Могат да се въобразяват, знам много такива, които се въобразяват медитации, че получават отговори. Ще чуете после нещо по този въпрос. Не могат да припарят, защото чистотата трябва да е водачът в живота. Това, което каза учителя, една погрешна постъпка. Цялата ти философия свършва. Ама аз съм Дановис християнин. Нищо не важи. Това са етикети, някакви емблеми. Те не струват. Значи, чистотата трябва да е водача в живота, а не медитацията. Без тази чистота, медитацията е едно голямо заблуждение. Много медитиращи хора пострадаха и искат даже да се самоубиват. Скоро дори един от тях, ясновидец, иска помощ, както и е. Така, това означава, че без честотата, а влизайки в медитацията, човекът е в опасност. Разсъждението е ментален процес, мисловен. Прозрението е духовен процес, а истинската медитация е божествен процес. Истинността на твоята любов определя мярката на твоята медитация. Тоест, каквато е твоята любов, такава е твоята медитация. Ако твоята любов е неизменна и чиста към Бога, такава ще бъде и твоята медитация. Медитацията е влизане в, в собственото си сияещо енергийно поле. Смешно е, когато нечистия и пълен със земни желания, човек сяда и започва да медитира. Там затварят се очи, отварят се очи, много такива случаи знам, и той медитира. Защо чистотата е важна? Защото влизайки в медитацията, тя правилно отключва духът. Иначе умът се въобразява, че медитира и така човекът е подведен. Навътре може да пътува само духовно чистия човек. Умственият човек няма вглъбяване. Няма позволение да влиза навътре в свещената област на душата и духа. Всичко останало е игри на ума. Медитацията е пълна релаксация, но с осъзнатост. При релаксацията няма осъзнатост. Тук има осъзнатост с пробуденост в духа. Докато в ума няма осъзнатост, дори когато ума говори за нея. Той я няма. В медитацията у, умира ума. Умира психиката. Чуждото вмъкнало се тяло. Не може да влезе тук. Друга мярка, че се придобил истинската медитация, е чистия подход към нещата. Нещо, което се развива тайно. Там в твоите дълбини. Там в твоята скритост. Ако си чист, медитацията ти повежда към твоята същност. Но умът е стар хитрец. Той знае как да царува и над твоята медитация. Казвам, само чистотата го отстранява. Ти можеш да натрупаш успокоение чрез продължителни медитации и да останеш в иллюзията. Ще обясня. Много е просто. Спокойствието не зависи от никакви медитации никакви техники. От любовта към Бога. Забележете колко е просто. Никакви техники. От любовта към Бога. А ти трябва да озрееш в чистота и любов а не в техники. Трябва да узрежеш в чистота и любов. Никой не може да излъже Бог с техники. Медитацията е изкуство да заключваш ума. Заключения ум, овладяние ум не може да ти пречи. Целта на медитацията е създаването на Бог в себе си на несъществуването, не на сътвореността, която е ограничена. Създаване на безкрая, несъществуването. Съществуването е ограничено. Твоята дълбочина е твоята медитация.